ba Oiergune Naiz, e, artista plastiko Naiz, arteretan licenciado Naiz, muestra va catarte digital tanto ba, en ba arte egintzen abelian bitartean, ba artegarari kidean doktoretsa ite nai Naiz. Zondo, berakigu pixkat artaren mundua nahiko bueno, jendeasko rentzat egual ez ezaguna edo egual zaitasuna egitu lertzeko, azken fiean arte berakdakan, esan nahi bau, zabala edo ez berrein engatikan. Zerberdin, badasko galdetzea, zuen nola zenuke nuke artea? Eee, bueno, e, nire ustez iru, irua darse, elkatu guardia ez da berreina artea, artaren mundua eta arte-merkatua. E, arte-merkatua da zer den saltzen dena, artaren mundua da, ba instituzio, publiko, edo privatuek bermatzen dutena, beraien barruan erakusten dena hori dela artea, eta gero, benetan artea zer den, Ez hori da, biskia, sujetibaren artea da, expresio bat, netzako, jende interpelatzea da artea. Bale, bos hondo, egia sa, noain, irekizki guztu igual, bi esparru ezberdin, ba esatuzun, bai arte-merkatua, eta gero, instituzional hori edo, hipiskat, Berria da netzat, baina, bueno... E, zupixat, arte munduan noiz murgildu zinen zergatik, txikitatik an datorkizun, e, zaletasun bat da? E... Ba, Iaxan, e, nik, bueno, ba, ezakit, bizitako ba, gertakizun, edo, bueno, bizitakoaren ondorioz, ba, ezakit, bat txieru inguruan edo DBA txeta gero, xantituen, ba, ba, zelagozatzuk, ez nintzela kapaza tzela gai e, itzen bidez edo azaltzeko eta marrazketak laguntzen zira, baino bideo argazkiak baza beste espresio batzuk hori ba, sentitzen nuen aipazina edo den edo deskribezina den hori azaltzeko ba beste modu batzuk daudela eskubritu nuen eta horietan murgiltze bat gen. Bara eta zu pisa jendea ulertu dean zure lan jardun edo zertan datza, zuzen horako arteiten zuz. Azkimean arte mundan badago eskultura egintza, margotza, e, gaur egun modan edo pixka berriekin sortzen ari den ikusentzun ezkoi. ez zure espezialiadea edo zen horako gozak egitegi zuzuk. Bueno, lehenik eta behin, ez marrutez nagoen aldo, hori da sailkapen e, tekniko bat. Eta gero bada dele bai, sailkapen e, e, bueno, dukearen arabeko zagite, zen dezagun, selkapen teoriko batez, selkapen kontzeptual bat. Nik lantzen duana ez da beste teknika bat, da arte kontzeptuala lantzen duana nek esan nahi dut. Orduan, proiektu bakutzaren arabera ere dut ze teknikaren arabera aderas dezaketan hobekien, ba aderes nahi duena no. hau. Pensa dezagun, kontzeptuala baino asko asko jotzen dut Bideoak azkileritza edo edizio digitalera, azkenean horrena gai. Esarteko tantzik den nire herramenta tresna bat, bide dira esan da, bideokamara eta horrena gaiu bat. Vale, eta gaur egun e, arte munduan, edo jendartea beran, ezberen tasuna da balego, e, nola ikusita dago bideogintza, ez zenergia ja berri hauek arte tzat ulertzeko edo? So da, ikusia dago, gaizki pixka baztertua zertua sentitzen zaze Margolari baten aurrian edo hori betiko ez daa. Graze egite dit e, teknologi berrien barruan edo e, bideo sartzea, bideo artea milaabaeratzenund der hogeita eta urtik daunean, <laughs> Eto handtik ere berria. Dela, dutze dugu, baina pixka dobi dago izatearen islada, ez? E, amonari adibidez asko konstatuzta joan artea zela ulertzea, baina, bueno, gero beigira zinea ogei garramendeko, ba, tekenologi edo, edo arte-expresio garrantzitsuen izan zen, ez? Azkenean borren baita dator, iludian mugimenduan. Ez dago, bueno, bai dago, ehon munduan, erabat oso zabaldua dago eh, dituen karakteristiken, bo, ezagarrien ondorioz, baina Egia esan barra e, arte-merkatoan, azkenean eta mal ez gorgon arte-merkatoaren arabelea bizit da artea e, Bideo ba, gintza edo ez dela asko saltzen Gehi ba, esan artzen dutzen dut, eskultura, paretako arte-hau da pinturak e, agazki laritza eta horrelakoak izan nahi dira Ez da, orde dago arte-gara ikidean e, medioaren araberako e, ez dakit eadjetik botasun ez den hain zaitartzen, baina esan zenon bai, murrizuz, murritu, gori bai, eskultura edo pintura edo argazkilegitza hitxurako obra goet bai, direla gehiatz altzen direnak, eta bideo arte egin zain gabiltzenak, gortzaz biziztea bai, beste egoneo zailago da kabela bai. Bueno, e, Erakuzketan arabaiz ja zehleetik montatu dago, ikus gait dago, baina enagurazio bueno, nagusia edo irekira ekitalia e, ostegunean, hau da bihar alegia izango da, razaldeko aurrera Undarbiko Arma plazako turismo ulegoko bigarren solairuan. iruan. E, alko zen pixkat jendeari ez dakit esan egin duzur, baina hundik norako batzuk, edo guen, inkluso azalduz ere egin zen jendeari jakin minioi piztutzeko joteko edo? Zue plantatu zen eguten erakusketaren gaia, mugarik eza, da, eta horren baitan e, nik erabaki nuen, ba, irunetan daien artean dagoen kondominio, bueno munduko kondominio txikiena den e, Faisain Irland egin zen Pirineuetako tratatua ba, kritikatzea. Hauen erra bera, ezarritzen harritzea 19. 1970-1980 urtean Espainiar erreinoa eta garei hortan Frantziar erreinoa zen bueno, bi estatuen artean e, muga bezala Pirineu sartzea. hartzea. nere kuspeia da, hori, ba, ni erabat mugen aurkanago Eta horren baitan, ba, bueno, Faixain Irlanda dagoen monumentu edo horrekin ditu... E, bueno, ez, e, monument... Gertak e, egin horren... Horregaregisa... E, mo, Horregaregisa bon, monumentu hori estaltzera baki nun, ekintza bat bestela, Eta, bestalde, tratatua bera alortu nuen, 2006-2008 emirretzian egindako tratatua hartu, eta horriz horri horri datzitakoa, ba, txatzea ez. Eta baki nuen, pixkat, e, ekintza bezala, ba, hori, mugat eta asun hori ba, estaltzeko edo txatu edo egin behar ez litzatekeela adierazteko. Orduan, orkestu duana da razki bat eta liburu bera ekintzarekin, baina pixka proiektua ez da horrek usteitun aujetua gaizik eta ideia bera da, ekintza bera da e, lan edo proiektu edo obraren ezakitu esotasuna. Ba, nahikoa eta egiztu ez horreio gaitu zenuke? Ez da, askerak eman nahi izkio tantxeetari eh Soriona que ya no hemos garen urte urnanagatik eta animatzen zaitezte eh arma plazako eraikusketara benetan nagusi da. Bueno, eskerrik asko ia